Látszik, hogy szerettéged, téged. Mit meg nem tesz valaki a szerelméért? Iridlem érte. Hirtelen elhallgatott, és Gergely tudta, saját házasságára gondol. Házasság a Zsigmonddal nem volt szerelmi házasság. Anyja Erzsébet királyné inkább gyűlölte, mint szerette vejét, és ez a lányára sem volt hatástalan. Az uralkodás területén azonban teljes egyetértés volt közöttük.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 Amit most elmondtál, valóban fontos dolog. Megerősíti, amit másonnan már hallottam. Egy hédervári Kont István vezette csoport, újabb összeesküvést sző ellenem, és a nápolyi királyt akarván a trónra ültetni, a horváti János féle összeesküvőkhöz csatlakozik. Rámosolygott Okosan tetted, hogy azonnal jelentetted. Megbízlak, minél többet deríts fel ezekről az összeesküvőkről,